Men du har jo Start. alle øje, øje der ja. Men nu øh, no, du den, som du gør lige for. Jeg var også uden gang og skulle optage noget, det sådan en anden form der. Og så havde den pågældet noget med en gang men Så fik den altså en duk i bordet. Oh. Og, og det, jeg kunne jeg ikke bruge. Det. det var noget, jeg skulle bruge i med Diaz. Med ja, sådan ah. så. Vi må ikke sætte en formal bor så. Hvor er du? Så starter selv hvad, hvad, hvad du hedder. Helge. Bjørnak. Helge Bjørnak. Ja, ja. Og hvor gammel er du? Jeg ja, er 75. 75. Eh, så din profession, så altså, laver du i dagligt, hvad han tid tidligere lavet? Ja, Jeg er så funktionalist nu, men jeg sidder jeg ingeniør. Så det er som, som du slutte med nu dans. Okay. Det ser ud til at være en fin at film. Jeg kender ikke. Var er filmkæne. Filmkæne. Okay. Ja. Så man kan sige at at at det er som jeg har jeg har ikke gjort det, jeg har haft helt til at kunne gøre, det, jeg har lyst til. Ja, hvor ja. herligt. Ja. Det er nemlig Ja. Så hvad øh, hvilken kommune bor du i nu Jamen, jeg bor her? Jeg vil bo her. Skive. Kommune. Du bor i Skive Kommune. Ja. Og jeg bor stadig op i Aarhus. Du bor i Ja. Og så har vi været på Sjælland i ja. Hvor lang tid har du boet her i Skive Kommune så? Jeg har jo i I 4 år. Ja, så ja okay. Sådan. Så du, uh, du er lige så, ja, ja, så ja. er det uh, i Skive by eller er det i ja. Øh, ja. Det er Skive by. Okay. Mm. Så um, så kender jeg Skive fra før, fordi min ung og tante og noget af familieskabet, ikke også så uvest og sådan så. Ja, okay så. så, så. Man kan sige, at, Vidste, det bedste var jeg ikke ind til. Ja. <laughs> <laughs> øh, har du nogle fritidsinteresser, noget du sådan særlig interesserer dig for? Ja, men ja. altså det, det, det er jo en prøv at jeg har en, og det, det er jo slægtsforskning. Slægtsforskning, ja. ja. Det er selvfølgelig, så har jeg haft fotografering, som er uh, en af mine interesser. Det er jo så med, med dias, jeg har altid på vores rejse og sådan noget, der har taget dias, fordi så kunne jeg sådan ligesom komme op andre med det, når jeg hjem. Ja. Øh, så satte sat jeg musik til, og så sagde jeg gerne at skulle det være for strengt det, så prøver at tage sådan en lur, ikke? Ja. Okay. Øhm, nu kommer vi lige over til et andet emne, som har ja. med, med dine medievaner at gøre. Ja. Øhm, altså, hvilke medier bruger du til, når du skal øh, finde information? Jamen, der, der bruger Internettet. Ja, mig, ikke også? Altså mig ligger på internet i dag, ikke også? Ja. Og så uh, personskontakt, altså. At snakke med folk, ja. ja. altså man kan sige, at uh, for at skaffe uh, billeder til, altså det er jo som en familie, det. Uh, jamen så, nej det var ikke kun derfor, men uh, det var da også med det bagtang, at jeg tog en tur til Amerika. Okay. Hvor, hvor jeg så, jeg vidste godt, at min, min uh, mormors søster, En øh, søn, og han sagde, at det var fagkaster. Det gamle fodralvogn. Ja. Og da vi så kom halvt ned, jo, så. Åh, siger han så. Det var så han skidt, som er for fyr. Da vi så kom, <laughs> kom længere ned, så var det jo vores tolk af skamle fodralvogn. Og der kunne jeg fortælle jo fortælle, øh, hvem det var, fordi det her handlede jo ikke noget om. Det. Ah, okay. øh, ja. så, og der, der var jo hele det. Som hjemme fotografer, ja. Som jeg så har været rundt og få okay. det. Affruk Det første, jeg gjorde, Det var ud på kirkegård og afruk ja. og i så Og så ud til fedre og kusiner. Øh, og forhold i, i de materialer, så ikke de røde lidt længere ud. Det ja. kan også. Fordi, øh, når det så først går ud til deres børn. Der er jeg jo ikke så meget styr på, jeg ved hvor det kan tænkes. Og hver, mens det er med ved mine kusiner. Fætter. Så. snakket op med, at du bruger internettet. Hvad, hvad bruger du internettet til, når du er, er, er online på nettet? Ja, er, men, det? men det, det, er, det, det er. simpelthen at søge oplysninger. Altså, det, jeg har den vane, at jeg en gang i vel, så, så søger jeg, det, jeg så når eller ø, nogle andre skæve vinkler sådan ind på. Ø, og så popper der en slags stamtræ måske op. Ja. Ja, hvor jeg så pludselig ø, får ø, noget, som ikke lige passer direkte vel. men jeg har med, at ø, altså, selvom så bygger jeg ja. også ud på, ja, på ja. fordi så kan jeg måske hjælpe andre. For på et eller andet så kommer der nogen der er helt derude, som jeg slet ikke kender, men der har vi måske pludselig en, okay. en fælde, som jeg så kan hjælpe, ja, ja. Så Det er noget forskning du søger på på nettet. Ja. Til, ja. Ja. Øh, ja. Øh, også, også informationer omkring, øh, altså nu, det var det, jeg fortalte der tidligere, omkring ham, jeg og i højbleget, blev han dræbt i 1864, eller hvad blev der af ham, ja. øh, Hvor øh, øh, så søger. På 1864-krigen, egentlig også, fordi der ligger, der ligger også nogle ting inde, altså, ja. fordi så kommer der pludselig den historiske interesse op ikke? Ja. Om, om selve slaget. Ja. Der, der er også ting med. Ja, ja. Altså, det er ikke Google, du så bruger. Altså du bruger det. Oh, ja, jeg, bruger, jeg bruger Google bruger Google. Ja. Jeg bruger. Hvad for nogle andre internet sider bruger du så, af? kan du huske nogle navne på nogle af de sider, du bruger? Nej. Nej. Det, øh, altså jeg, har, jeg, jeg bruger til at gemme det hele og holde styr på det der bruger jeg det der her famili, mormandens famili, træmaker, hvor at bygger slæbstreber og, og det er så dejligt at det har det har også at du kan lægge øh, kilderhenvisninger okay. og, og du du kan lægge kopi af kirkebogen også ja, ja. også hvis hvis du nu får eller en, en gammel øh, ja det kan være skødet eller være et eller andet, som som du måske læser forkert eller det er jo tit ja. Jamen, jamen så har du mulighed for dem der måtte komme efter i til det, at gå ind og kigge kildematerialet. Er, er det et program eller er det noget Er det er et program? Ind? Det er et program der Ja, okay. Og som som du øh, du køber for midts, jeg tror det er 5 6, kroner. Okay. Okay. Du køber det online på computeren eller hvad? Ja, det det ja jeg får det printet. Det er der er en, jeg, jeg vil tro at han er han måske er Mormon sige han. I hvert fald han har kontakter og han har ene ret på at må sælge det her i landet. Ja, hvor han, og måler også Og han gør så det, at, fordi han også er noget i det så siger. Øhm, han, går ind og laver et lille program, der går ind og oversætter det engelsk, så det er faktisk, ja. at det hele det fremstår som dansk. Som dansk. Ja. ja, og, og det, er, det er jo vældig. Ja. Og hvis du så, hvis, øh, i princippet vil sende noget, noget til, Engelsk, er det jo på, men det er også på mange andre sprog, at du, så øhm, altså hovedsprog. Så det du har, det kan du egentlig bare bede den om, at det skal den give i engelsk udgave. Ja. Så så, så kommer det. selvfølgelig ikke det, du har lagt ind nej, dansk tekst, nej. men altså alle de temærkerne. Ja. Så det. Ja, hvor smart. Ja. Det springer lige over til andet. Øhm, bruger du nogle sociale medier sådan som Facebook og Twitter og sådan Ej, noget? Nej, det kommer ikke altså. Nej, det har vel altså. Det har der ligesom sat grænse med. Der har jeg ligesom grænsen, altså. okay. der er, samtidig jeg har, jeg har haft behov for når jeg har skulle, når jeg har søgt ja. en, en person eller noget eller hvor jeg kan se at der måske var noget interessant og så øh, stort søger for Google så, så, så, så dukker der også Facebook og, Facebook og ja. de der ting op, ikke også, og så tænkte jeg, nej, det vil jeg ikke begynde at råbe på, så skal jeg til at melde mig ind, og, ja. og alt det der. Ja, okay. <laughs> Sådan <laughs> noget så, som, øh, brug du bruger den min telefon, <laughs> <hums> har du den min telefon befor? Uh, nej. nej, det har jeg hey, Nej, fordi, øh, øh, jeg siger, de kan, kan trække mig derhjemme. Okay. Ja, den, var... Så den, du så, der lå for brugere der, ja. det er den, jeg har liggende i bilen som nødtelefon, okay. og den ligger så... dernede nu. <laughs> så det, det, er, det er ikke sådan en telefon, der kan gå på nettet og sådan noget. Telefonen nej, ej, det er sådan, det var... ja, ja, og Pengeinstituttet og alt det der. Okay. Det ikke så du bruger ikke sådan noget som en nem idé, så? Når det jo jo. Der. Det gør du? Jo jo. Ja. Nogen... Men kun der, hvor jeg, at jeg selv bestemmer. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg gør helt bevidst. Det, og det hører de jo så ikke her, at jeg, når jeg kommunikerer med kommunen, så gør jeg det per brev. Okay. Og det er helt bevidst, fordi jeg ved ikke, at de begynder at køre over, over nettet, det ja. er ja. og, og, og det er... Det, det, det, det, det, det. I princippet kunne de godt, ikke godt hvis jeg sagde det, men så kender jeg også problemet, fordi når så der går kage i min computer, så kan jeg tage det stille og roligt, fordi jeg ved, at der kommer ikke... Så som pludselig er, jurist, bindende, ja. computer, er jo spændende og min computer, der er hun i 14 dage, ikke også? Så det er ikke fordi, jeg egentlig ikke vil kommunikere, for det gør jeg selvfølgelig med andre. Ja. Men, men, men jeg synes, der, der er sådan en hørtel der, som... Øh Ja det er <laughs> ja, det. det er fordi meget af det er der blevet elektronisk. Ja. Med altså nogle med ja, salgsgivelse ja, og alt sådan nogle ting der jo så ja. man ikke får tilsendt noget. Nej. nej og, og jeg synes det også det, det har været lidt andet omstilling lige skulle. Ja. ja men jamen ja jeg synes bare at det øh, ved at, at postkassen ikke også det og nu efter vi vi har en lang klokt og efter at postkassen den er kommet ud ja. og stået der den, derude, og dér, derud, ja. <Patch> jamen så går jeg ødelægge der ud øh, hver dag. Altså hvis jeg henter der avisen, det var jo det, endelig også. Ja. Ja. Ah, det var drastisk, siger redaktøren derude, der sagde, men du, jeg skal ikke have avis mere. Jeg bager ham bare over, om vi kan skulle få en ordning, at avisen blev bragt ind lørdag morgen. Ja. Nej, siger han. Så siger han, når jeg så er kommet i tøjet, så kan jeg lige så godt hente den over ved naboen. Ja. Så vi har delt også. Ja. Ja. også. Ja. ja, det var da en god idé. Ja. Og det vil jo så sige, når vi har der avis, så, øh, jamen, så får vi ikke kigge på os. Igen, fordi så kommer jeg lidt det med computeren igen, at øhm, øh, hvis offentlige myndigheder de skriver til dig på computer, så skal du jo kigge. Ja. Ja. Og hvis jeg nu, nu er jeg så ikke i øh, øh, arbejds... Øh, altså der er nogen, der kommer ja. til, altså, altså, altså, altså, der... hvor de er blevet tilsagt i møde næste dag kl. 10, Ja, ja. ja. Og, og, og de har jo bare heller ikke lige fået kigge på Nej. Øh, og så borgen. De. Ja. Ja. Så... ja, det er, det ja, er lidt frustrerende. Så jeg, det prøver, jeg prøver, jeg prøver og vær ja. lidt. Ja. Jeg tror, jeg prøver at springe over til, øh, til noget med lokale historier, så som skibere ja. gør nu. Ja. så øh, har du kendskab til lokale historier fra skibere? Ja, ja, jeg ja. kender både nedes og øverst. hvis jeg har noget. Mortens, det, det er det dyrekevarene. Ja, så du er dernede og snak med? Ja, ja. Gang, gang. Jeg, har, jeg har også fået et billede af nu, kan man sige, det øh, bog, jeg jo stort set har færdig om min rollefars og, og øh, ikke er du ved at udgive bogen nu her? Eller? Ja, ja. Okay. Det, øh, altså, den er, er sådan set så klar, men, men så er det jo bare det igen, når man så læser igennem og sådan, og så får man lige pludselig en god idé, ja. og, så, og det var så ham, er han falden i 1864 krigen, Ja, så ham jagter jeg lige, fordi den ja. sommer derinde, hvor godt vil have der er sket nogle små detaljer med, ja. så altså, det trækker lidt ud, men den der er stort set færdig. Ja, ja. altså det, er det så, at øh, det vil undersøge her i, i skiveseregn, altså med hans sex. Ja, ja, det er fordi min, min, min, min øh, Olle, altså jeg jeg han, st han stammer også fra Mos, og, og min Olle hun stammer herude fra Lima, ikke? Så. Det har jeg så gjort, at, øh, at det er jo tilfældigvis her, og det har jo også været en hjælp, for jeg har kunne tage ud og, og snakke med nogle folk. Og, og landsarkivet ligger så tæt på yeah. også, Og det, yeah. og det, og det har så også gjort, at landsarkivet er så tæt på, at øh, da jeg søgte min mormor i Amerika. At, at der, der, det er så også, mormor jeg kunne Der er sådan nogle, øh, hjemmeside, hvor at man øh, for de enkelte lande, ja, øh, og der er så, hvis det er amerikanere, der vil have oplysninger i Danmark, så skriver de der, ikke også? Og der går jeg så ind og har hjulpet nogen ved at være praktisk greds. Ja. Har du øh, dykket dy dy ned i Skius historie? Nej, ja. har det, vil der være noget øh, i Skives historie, du synes, at der kunne være interessant, Hvad kunne få dig til at dykke ned ja, ja, det se, at du i Skive? Ja, det kunne det jo sagtens, hvis jeg pludselig fandt en vinkel og nogle oplysninger. Altså nu snakker man så meget om, at skive er brændt tre gange, tror jeg, når man taler om. Okay. Det er ja. også altså sådan så Altså hvor det pludselig begynder, eller hvis, hvis Skive havde været besat af tyske tropper i 1864 eller sådan noget, altså, ja. altså hvor det sådan er er historiske altså, altså, store events eller ja, ja, ja, så altså, du Ja, ja, så ja. ja. eller som altså, øh, altså hvis, øh, bygninger ikke også altså hvis der, hvis der er en særlig historie af i Skive. Hvad tænker du på? Er der en bestemt bygning som du synes der er sådan er interessant her i Skive? Øh, ja, det, altså, jeg, jeg da godt, altså, hvis, altså altså jeg kunne altså historien i livet der er jo helt ned på øhm, på Krabsholde for eksempel her går der nede, hvor det nu er højskole, højskole, højskole ja, også, ja. og, og, og lige sådan også han øh, øh, er nede i skivehus det gamle her som de jo forhåbentlig får redes og ikke går hen og rutter ned nej ja. ja, det er ikke, det er ikke fred det er et eller andet der gør at, at ejeren kan faktisk Jeg kan rykke det ned kælde, ja. ja han kan rykke det ned og han vil selvfølgelig lave nogle nogle villa eller nogle, nogle lejligheder der kan ned til det ganske overan der, ja, ja. der. er nok ikke mange folk, der ved det med, at skivehus skal også ned, så... Jo jo, det har jeg købt. Der er en kreds, der er Niels også med i, hvor de arbejder på og har også fået sammen fra én fond, som er 4 millioner, som man kan købe ejer, nu ude. Åh, oh, okay. okay. Det er den der historiske samfund og omkring. Øh, ja, ja, ja, ja, det kan ja. godt være. Ja. Okay. Jeg kan ikke huske, men der, så der, der er en, en kreds af, jeg ved, måske lige. Nu vi man da håbet, at det bliver reddet, ja. Ja, jeg tror det. for det ja. tænkte at det kunne også være lidt sjovt at lave en ja. lille historie om det. Nemlig. Ja, du er jo i gang med at lave sådan vi skal lave en lille hjemmeside ja. for, for skibbiblioteker, og ja. vi er jo sådan ret åbne over for, hvad, hvad den her side kunne indeholde. Ja. Hvad, hvad vil du synes, der kunne være interessant at læse om det Jeg her? det kan også altså det, det der, der kunne, øh, det, det, jeg, det ligger der en, en hel masse fællematerial af. <laughs> øhm, altså den udvikling der kom der øh, i, øh, omkring 60'erne hvor at øh, man flyttede jernbanen ikke også, og hele byudviklingen øh, syfer for, for året øh, lige kom i gang ikke også så og der der, øh, der vi den den pågældende statsingeniør, den dengang, han lå øh, i et fly hvor de, man har taget billeder af kendte bygninger ikke også hvordan det så ud dengang, i også? Så, så der kan man lave en, en hel masse billedokument. Ja. Altså hele, hele, man kan sige, det der skete på det tidspunkt, det er i hvert fald en så det er væsentlig du... del for, for, for byens øh, udvikling. Så sådan en byudvikling, så synes, det kunne være ja. interessant at se, hvordan ja. det har ændret sig fra tiden og fra? Ja. ja. Altså før og nu? Ja. ja. ja. Okay. Ja. Så, så springer jeg lige lidt videre her. Jeg ja, Har nogle øh, forventninger til sådan en hjemmeside for lokale historier? Altså, når tænker på, at man er med billeder, eller... Ja, teknik, altså, eller? ja, ja, ja altså, um, altså, jeg har jo jeg selvfølgelig gået og prikket til Nils og, og sådan, og han har jo ikke ressourcerne øh, til i øjeblikket, at det ser de gamle billeder, ikke? Ja. Og, og øh, at, at sådan nogle billeder, at de bliver lagt ind, som man også kan... Søgte, Mikos. Der er jo på landsplan ikke kan ikke huske hvad der er det her Danmark i billeder eller hvad. Der, der ligger jo mange tusind billeder allerede ja. i dag. Ja, men øh, jeg skal... det er jo rigtigt ikke så mange fra skiver skiveren. Der er der. Øh, Nej, jeg er der. ikke søgt på skive, for Altså, der er kun dem man putte ind. Ja. Er okay. Og og og og ned ned så altså, jamen, der der er mange ting oppe i, i arkivet der. Men, men de er jo kun tilgængelige i den form, at du har færden af det, eller at ja. og, og, og gå op og spørge til det, ikke også? Ja. Så så det kunne være interessant at få ja, nogle bælter ud på nettet. Ja, billeder, ja det, synes, jeg, altså, altså på det, en eller anden måde, som man øh, kan, kan gå ind og, kan sige, at, at bælger... Altså, de er jo digitaliseret i dag, ikke også? Ja. Det kunne så være interessant at have, at øh, når man går ind på internettet så er der ofte sådan nogle menupunkter, man kan vælge imellem. Ja. Hvad var det så altså, det interessant? At det, det er, men altså... Um, altså Noget no, af det, øh, altså som... Noget ligger jo, når vi snakker snakke next-historie, ja. så, så ligger der jo i dag kirkebøger og og altså ja. en masse, ikke også? Ja. At, at man så, at der bare var, der var nogle link øh, til de sider, til, til de sider, ikke også? Ja. Der, der, der, der, kunne, der kunne også være link, øh, hvor der jo eksempel er, nu der ham, og Argosiade, og sådan en lønne skrive. Ja. Øhm, hvis der nu øh, var en biografi, eller hans ja. slægstræk, eller sådan mm -hmm. altså, ja. nogle ting, eller man kan sige, folk har tilknyttet ind til skive, eller er folk, der vokser op her, og hopper ikke. Ligesom måske, at, at, at, at der er mulighed for også at lægge sin egen hjemmes, eller hvad hedder det, egen, egen slægstræk ind, okay. uden at man egentlig selv skal kan have en hjemmeside en. Det er det er der jo. Det har jo blandt andet, altså du kan lægge den der ind, Mormonerne også. Mormonerne det jo det jo penge. Så så så der kan du der kan du tingene en og sådan. det kunne være sådan at der var en en linksamling på siden så ja. ja. som dig ud til til mere kunne det også også ud af linksamling måske også være bøger at det var at var bøger også. Altså med relation til skive og skive og slætspor sådan noget det er det der og, ja. ja. ja. og, og så er en ting Asloves, det, det ved det, at der, der, altså, som siger nogen der der tager nye initiativer men de bliver jo alle der, altså, de dør altid sådan men, men det er jo når og nu gamle gravsteder for eksempel ikke også yeah? öh, de bliver mere og mere interessante som 10 er gået, og, det er klar. De, og de er blevet knust. Altså, ja. <laughs> så, ja. øhm, øh, der findes noget øh, på nettet også, men det er så kendte personligheder, H.C. Andersen og alle, alle men, men det kunne være lokalt. Det kan også en forskivelse, og det er ved at være oppe over, ikke? fordi at man øh, ryger op i, i alle de sten, der står ude ved og hvis ikke man lige frem har været valgforbryder eller sådan et eller andet, så, så, så bliver man jo ikke gæbt på eftertiden. Nej, nej. Ja, der så. er jeg ikke engang klar over at ligge i et bog her, begravet her. Ja, han, han ligger begravet ude på, øh, på Jænle. Nå. Det gør han. Kunne det være interessant at have, altså, at der var noget med, med sådan siger det siger du, med kendte personer, at der var lidt på siden med kendte personer? Det kunne også, en. det kunne også, ja. ja. Okay. Så. Jeg har en spørgsmål. Nu snakker du om det der med mulighed for at lægge tilbage og flægt Ja. ja. Det en man det altså at hvor vi vil have slet så skal ligge hen. Altså. altså. at man enten lavede en lukket gruppe på Facebook, hvor det er kun er medlemmer, der kan se det. Eller at man lavede ja. en et forum, altså du ved som en, ja. en hvor man kan ja. og så med ja. alt, det. Altså jam det, det, det kunne jo godt, det kunne jo godt, øh, altså, der hvor jeg ligesom kan se. Øh, det er det, øh, der er i dag øh, findes, hvor at du, øh, du har et slags og, og så kan i princippet fordi. Du lever jo ikke evigt, og det vil sige, at et dør, hvis ikke der er andre tager ja, tager ja. og, øh, og hvor at nogen får en nøgle, og det vil sige, jeg, jeg kender ikke så godt det der øh, med, med, hvordan det fungerer, men altså det, kunne, det, det lyder som om, at det godt kunne være sådan noget, hvor vi har en nøgle til. Altså over Twitter eller Facebook ja. eller hvad det hedder, ikke også. Ja. Øhm, og så, og så kan de også ved især gå ind og bygge videre på det. Ja. Det ja. er det. Det. Det, det, det er, findes. Er det slet træ, du laver. Er det digitalt? Eller er det sådan tegnet? Så der er sådan en grene så du ja. sådan kan se, hvordan ja. det hænger sammen. Altså ja. så år på os, eller hvordan? Ja, ja, det det kommer jo. Ja, der er det du, du selv øh, lægger ind og, og bygger op med. Altså når, når du skriver slæbstræet ud, altså der, der har hver person har kan man sige sin linje som er ja. helt mand øh, og, og der kan du lægge Førsel, data ja, og fødsler ja, ja. og alt det der, og, ja, alle de der mankværtige her, han er benrøven, ja, ikke ja, tiden, okay. også. Når du så laver slæbstræet, så kan du øh, ved om, at de og de oplysninger kommer med i Slæstrejs blokke. Ja. Men hvis du vil have for mig med, ikke også, så øh, bliver det selvfølgelig nogle vældige blokke, og så bytter ja. det jo meget ikke også. Ja. Okay. Okay. Jeg tror lige, at jeg springer over til noget andet her. Øhm, hvad med man sådan noget, som tekstmængde på sådan en, på sådan en side? Øh, altså man har det med på en hjemmeside. Kan du godt lide, at der står meget tekst, og skal der helst stå lidt tekst, altså forhold til, at det er du måske her. Det, det, det, det her. Altså selvfølgelig, hvis det er, hvis det sådan ligesom en maskisk skrevet ark, ikke, også, det er jo, jo tungt. Ja. Så der skal jo have nogle afsnit og nogle overskrifter og lidt ikke, og med, med nogle billeder og, ja. og, og, og, og sådan noget, ja. så, så, man, så man et bliver, blød <laughs> blød, bliver blødt op. Og det er jo også det, det jeg har, har, har lavet i, til det her bog. At det her, jeg er jo bare skrevet øh, løst og fast, øh, ikke også. og så jeg har ligesom været igennem den proces nu med at redigere og få sat billeder ind og få sat nogle overskrifter på, og alt det der jeg også ja. og det tager længere tid man tror at få, Fordi så skal du have skaffet nogle, øh, nogle billeder, øh, og du skal have billederne i en høj opløsning. Jeg tror egentlig det er jo nok, øh, at billedets opløsning, når det ligger på nettet, det er slet ikke nok for en trykker. Nej. Det, det, du skal helt op i. Øh, at det er indskant i 300. Db, det de... ja. når det er soft, lead, ja. og helt 600 eller mere, hvis det er farve. Så det, det, der, øh, det var der, der blev jeg lige slået tilbage igen, 5 pladser tilbage. <lødige> og, og, og, og, og der havde jeg tænkt på, altså det var så, da min, da min far han skulle lave noget undervisningsmateriale, jeg gik på ingeniørskolen. Og, og, og, og, og så sagde han der, og der havde han jo klipper og klister, ja. forskellige ting fra brosyrer, ja. og satte ind, ja. og så har han brugt almindelige klisterpapirer, ja. og så og han jo langt langt hen i processen, det kan ses, når du tager et tryk af det, ja. jeg tror, at han fik i chok, oh. <laughs> det er jo sådan nogle ting, der ja, ryger ja. ind i, ja. og der, der, der kunne også være, at nu så egentlig, sådan, øhm, fordi har jeg nu, Lær det forarbejde, så har jeg selvfølgelig også vidst det, at hvordan hvad der er krav, når man skal trykke, hvis, hvis det kommer så vidt, ja. der ligger noget inde på, øh, som tror jeg ikke, det her skandinaviske bogtryk det ligger ned i Aarhus. Øh, der, der, hvor der kan trykke sådan en lille foldehovedet også. Ja. Men igen, kan bare link ja. til. ikke også ja. hvis hvis du vil, og sådan, så skal du lige. Ja. Så havde jeg tænker på noget ting, vi snakker mere med tekstmængde her, øh, når du kigger på andre interesser, nu kan jeg se, at du bruger briller. Ja. Øh, at, at teksten ofte for, for små, når du sidder og kigger ind på, altså har du problemet med det, eller vil du det med det? Ja, ja det, er det, det, jeg det, det er, jeg mig, øh, ja. altså teksten der i det hele taget, altså, øh, altså hvis jeg ikke jeg sådan tager mig selv i det, så vil jeg jo helst skrive det ud, ja. det, ja. det, det første et stykke, jeg bliver. Okay. Så du øh, så... Men øh, det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi øh, jo, jeg har et stort papir hovedet, mm. Men, men øh, jo, det, det er egentlig. Jeg synes, det er meget irriterende at sidde og læse en tekst øh, på, øh, på en skærm. Der vil jeg, jeg vil heller aldrig få en avis leveret på den måde. nej Så hvis du skulle læse på en skærm, så ville du godt have, at det var lidt ja. større skat, ja. Så, eller, ja. ja, det ved jeg. Ja. Det ved jeg. Og, og jeg synes, at altså, jeg har læst meget som historisk... Øh, altså, det kunne være om dybet. Så at altså, hvis teksten øh, den er den lidt mere åben og der er nogle billeder ind imellem, så, så øjnene, øjnene lige øjnene ligesom kan, ja, altså, ja, jeg ja. er meget klar over så det er ikke så hopper det for ja. øh, i ja. linjerne. Ja. Okay. Så og derfor også, at det jeg laver altså, nu den bog, øh, det laver jeg for eksempel også tusmaltet. Okay. Ja. Okay. <laughs> så ligesom at, at blive op i det. Ja. ja, ja. Vi er nok, så tror, det bliver næsten svært at også. Ja, sådan der Okay. Så må jeg springe lidt over til, til noget andet, nu har jeg noget i sidste her. Det handler om sådan med med designet af, af, af siden her. Ja. Ja. Og øhm, vi vil ikke godt tænke os, at finde internet-browser, du kan lytte dig, og det er ikke sikkert, at du kan det. Men det. har nogle er det, det, af Det er explore. explore, Internet Explorer, den blå. Ja. ja. ja. Okay. Og der, der er mange andre af de, af de der, ja. så altså, jeg ikke, Ja, nu det der, Fox, Du kender Firefox. Ja, ja. ja, Firefox. Fordi sådan når jeg download noget, så kommer der rævd og græd, af det ene og det andet, og så skal jeg ind og rette af. Fordi de er jo smart. Ja. De, de, de ligger jo lige når du henter uh, et, et... Så der er vinket af? Et, ja, det ligger også, ja, ja. så, så skal jeg til uh, at... Ja. Uh, jeg, jeg holder mig. Jeg holder mig til... Uh, til uh, det uh, et, der, og, okay. Og det, det, det, det, det synes jeg, det, det, det fungerer. Det er når du øhm, Og så tænker på, øh, på lokalhistorier, nu skal vi jo designe den her side her, og så skal ja. vi jo bruge nogle farver på siden. Ja. Hvad for nogle farver tænker du på, når du tænker på lokalhistorier? Kan man sætte nogle man farver, en på? farver på? Det ja. kan man nok, hvis ja. man er sådan en ligesom eller og, og ja, det er Ja, For ellers er det jo meget hurtigt at vide, men ja. du vil gerne kunne ja. på noget med lidt. Ja. Ja. Ja, altså det det det, det ved jeg ikke sådan altså jeg jeg jeg altså sådan nu, uh, men det vil jeg ikke sige at det er fagligt korrekt eller, for jeg synes jeg jeg vil jo så sige grønt, ikke også, men ja, min kone ikke lige grønt, hun er lige blød. Ja, okay. Ja, okay okay. okay. Så. Så, men så, men så, du synes grønt kunne være en flot farve? Ja, ja, det det synes jeg. Det, er det. Og med, og med, men man skal passe på, øh, altså det har jeg lært ud for øh, på nogle hjemmesider, hvor de øh, så skriver en tekst med en, ikke en hvid baggrund, men i hvert fald, at den faggrundsfag, man vælger, ja. det, skal, det skal man altså lige passe uh, på. at ja, der skal være sådan en, en kontrast ja. imellem. Ja, fordi, fordi jeg ved, jeg ved, i haveforeningen, i bestyrelsen der, og øh, tradition tro, når vi sender hus i jul, så skulle den være rød. Ja, ja. Men så på rød, for eksempel, det var altså ikke mm. særligt let, bare Nej. men, men øh, Så var det. Ja, det er rigtigt. Hvilken farve og tegn forbinder du med skive? Altså hvis du nu skal tænke på skive, er det sådan bestemte symboler eller noget, du tænker på med samme behøver ord skive? Eller ja. Ja, så hvis du, altså hvis det er sådan, altså, så, så vil jeg jo sige, når det ligger i jorden, så skal det være noget med noget, prøv, øh, noget blå, og der, der er skove, ikke også? Så du tænker på noget med vand? Så er det, ja, kan? ja, ikke også sådan. Så det så vil sige blå og grøn, og så, og så markerne gul, ikke også? så det er, jo og det er også der som lidt som en grund er rundt, rundt, rundt, rundt, og, her ja, ja. Altså, det synes jeg sådan, at det det er jo natur. Ja. Er, er det vigtigt for dig at vide hvem der afsenderen fra hjemmesiden er? Altså det hvem Hå, der ja. er? Der? Nej, det er ikke vigtigt at har vi vi altså hvis hvis, øh, hvis hvis jeg læser noget altså som jeg skal bruge, eller så på en eller anden måde, eller jeg vil sige, øh, jeg skal præge, eller senere hen skal viderebringe, eller sådan noget. Øh, så så vil jeg selvfølgelig øh, jo på en eller anden måde danne, når jeg så ja. har et indtryk af, øh, er det nu bare sådan, en det rene slutter, ikke, også. Ja. eller ja. Altså, er det lødigt? Altså, Men det har vi jo en fornemmelse af, trods alt, ikke? også, du følger med i, Fordi om det er et ene eller anden, der har skrevet sådan, nej, er... det betyder ikke. Okay. Men det det ikke være rart at kunne se det herninge eller skive bibliotek, der står bag Jo hjemmeside jo, jo til, jo jo. Jo, jo, jo jo jo, det synes jeg. Ja. ja det Fordi det, det er det, er det samme. nu handler jeg jo meget på nettet. Det er det på til at handle med os? Ja ja. Og øh, der er hvis ikke, at jeg kan se hvem for event for eller altså, at der ligesom er en adresse ja, noget, ja, så, det, så handler så, så handler det ikke nej. Nej. Så, så kører jeg ud af ja, det og det kan det, det, det, kan, det, kan, det kan være alle af og 30 ja ja ja, ja, ja. <laughs> men, men at man det, er lidt væk fra der er sådan lige godt ja man de ati tør vise, hvem de er ja Altså, vi er vi ved at være færdig, altså jeg har sådan, øh, har sådan nogle designmæssige forslag, for nu skal vi se at lave den her, altså hvordan den skal se ud af det. Har du nogle forslag til os noget, som du synes, der kunne være interessant? At, øh, Nej, jeg har ikke, jeg har ikke selv uh, lavet, men altså jeg, jeg er da godt klar for, hvad der ligger i de spørgsmål, fordi, ja. fordi det, det har man jo erfaring for, når man kommer ind og bruger øh, hjemmesider, hvor at, øh, man kan sige, at der er nogen, altså det er jo håbløst og at finde frem, altså nu er det jo tit offentlige også, ja. hvor for eksempel, altså det er så, det er, måske det er bedre, det, men altså, til hjemmeside, ikke også, ja. hvis, hvis du vil ind, og, og så søge telefonnummer, ja. det har været meget nemmere en gang, fordi, ja. øh, det, er, det er lignende, nu, vil jeg ikke, nu tager de måske ikke penge for det mere, hvis du skal øh, ringe op og spørge, men, øh, men det der er en periode, der er det meget svært at finde. Så det vil sige, at du tænker, at den skal være lettere over skuen ja, i at bruge sig, der er Det skal så. den ikke godt. Altså, altså, der er nogen, ja. altså, den skal være struktureret øh, ud uh. i emner. Altså, med, med altså, hvis der øh, nu er det så ikke også, og hvis det, at øh, det der slægt historie, eller man lige så skal, at så, så er det der, og så ja. kommer igen, pop, pop, pop, ja. at du kan overske. Øh, Uden at at du skal læse alle lange forklaringer, men ja. altså. Ja. Så det skal ja. gerne være overskueligt, og så du Ja. Ja. Det skal det. Ja. Okay. Jeg tror, at vi vil ved til sidst her ikke også sige om vi øh, har andre tilføje, ud over sådan, øh, det er sådan til så det sidste, om der var noget ellers, øh, du giver som råd eller noget øh, eller andet. Altså så ja. altså det er, det er jo. Øh, det det er nok mere altså det der nok vil blive, kunne blive meget brugt, det det var altså den link øh, til andre link ja. Ja. og når man så laver sig noget at man så også opdaterer at når man så kommer ja. og bruger det en halvår efter så er den link død og, ja. og, og, og alt det der gør også. Det, ja. det, det kræver det jo at ja. altså, det er ikke er nogen uh, link der sådan lige uh, ja. ja. altså, ja. det bliver opdateret ja, ja. Okay. Så, så det, det, det synes jeg nok Ja. men som, som du sagde i start også, at, at, at biblioteket har jo mulighed for at, kan sige, at præsentere nu af det de, de har Ja, får her ja Hør. og også øh, måske at, at der er noget også øh, ligesom ved, øh, altså jeg det nyt altså ligesom hvad rører sig for regnen ja, ja. det sommer eller oh, ja. det måne ja. eller øh, også, altså måske, at, at det også har den vinkel på. Også. Ja, mm, spændende, ja. ja? Også, og og øh, nu ved jeg ikke, hvordan det fungerer i dag, men engang gang, altså med vi de gamle andre, der, der bliver jo lavet øh, ture i naturen, og det er blandt andet også det, der lavede Nils og jeg, det var vi også en del af. Okay. Og lavede, det, ja. Ja, det er det, der byvandring snakker. Ja, den laver ja. Nils sig Selv ja. i, i kraft af, øh, hvis på vejene, af, museet og bygshistorisk også. Vi laver sådan nogle cykelturer ud i naturen. Ja. Men arrangementer, uh, altså Altså ja, naturarrangementer, eller ja. Niels' Byvandring, eller sådan noget. Ja. kunne være enkelt sejr. Ja. Men altså, alt, nogle af alle de gode ting, Niels har, der i gemmerne der. Ikke? Så kan man sige, at i første omgang, Måske, hvis bare at der kom en, jeg øh, hedder det, øh, en journal over hvad han har i hjemmene. Oh, ja, det kan være lidt tit væk at se. Og, og, øh, og aflægge ham et besøg. Ikke? Ja, det andet det kræver jo øh, en masse ressourcer. Ja, fordi han har, han har jo en, øh, selvfølgelig en, en, øh, en oversigt vi det er også skædet sammen for for biblioteket her, du endelig godt kunne tænke dig at vide, hvad, hvad har biblioteket så, altså hvad de egentlig har? Ja, hvad de har af materialer, der sætter til lovens allertalhistorie, ja, en oversigt, ja. Og, og, og, og, og når så, at, at man så ved det ikke også, er det igen oversigten, og det fører, at man nu i det ærne, ikke også, ja. altså, at så ryger man videre i på hjemmesiden til, til til, til kan vi sige til bogarkivet, ikke også? Ja. Eller hvad? Der findes jo, altså det er så sådan der Gennem også, Altså skiben har jo valgt at gemme øh, egne akøratier de ja, øh, ligger herude i kælderen, eller ude i en gammel brus. Ude i Hebbjer. Okay, okay. det der, der, der, der, der, der, der, der ligger jo gamle kommunale sager. Også, også i relation til, til slægt. Altså, der Ej. kan være nogle ting, der er der er gamle. Også. Ja. Ja. Ja. Så tænker fra sådan noget som andet, at hvis du nu du skal forestille dig, at du skal præsentere øh, altså din interesse interesser, altså en lukkede historie her, for, for, en, for en helt ny begynder, en der ikke øh, har, men har lyst til at prøve at vide mere om om lukkede ja. ja. hvad, hvad, hvad, hvad endnu synes du så personen skulle tage tage op med, altså hvor, hvor skulle personen starte hende? Ja, Du skal starte med sig selv og sin information, ja. altså, fordi det er sådan, at jeg synes der er, ikke? Og fordi, så det, det, det, det kender du ja. ikke også og det, det lille slægtstreg ja. ikke også og dine søskende og sådan ikke også mm. øh, og når du så begynder at råbe så er der måske nogen der bliver sure, fordi så er der pludselig en udlagt barnefar og det er sådan et, et ja. emne her, i, i, i slægtstreg fordi det jeg ser jeg har sådan fået om, det der, om, slægtprogram er sådan, der, der sælger det. det er sådan en gruppe, hvor vi kan skrive ind og spørge hvis du løber ind i problemer, sådan. Ja. og der er så også nogen, der spørger om, og der kan man så se, at altså. der har de jo altså en eller anden nogen, noget. hvordan skal de placere det er jo virkelig det er en, skriver han, altså, så er det sådan et eller andet der, så, ja. så de skal registrere, som det der, og ikke, og ikke som min mor, der bliver registreret, ja, ja. Som, som datter af, af en Marie op på, det var egentlig jo det eneste, der var rigtigt det var morbu her også Marie, men mm. altså hun det gjorde til datteren af Marie op på mor også og er bare for ligesom at var det holde så ah. ah. <laughs> så så der er meget nye på det min onkel han var han var Sidste en hans, hans søn, så skulle, skulle hjælpes ind til kommunen. Og hans anden søn. Øh, ja, det blev så også et øre i kommunen. Det er det det jo så lige med, at det der med offentlige. Det, det øh, nej, vel, det, det er jo for stort. Ja. Men det skulle også naturligvis på hver plads til hans to sønner. Og, og, men øh, og Niels, den her Nielsen-familie, de. Øh, Morse. Der var ikke nogen læse familie som dem. Og, og nu er han så død, så jeg kan jo ikke fortælle ham virkeligheden. Ja. Men jeg kan godt sige, at han ville rot ser i sin grav, hvis altså, vi, at der var det altså flere generationer, der levede på offentlig hjælp. Det er også og min 10 år. Ja. Hun kom ja. hjem og afleverede børnene. så sådan en hånd, som Hun afleverede vist tre. Ja. Ja. Den tredje døde sammen med hendes mor på ad på fattigården. Og selv døvet, har øh, øh, så fundet nu af fans til sidst, de jo at finde, ja. når lige snart, de forsvinder for saven. Men nede i, øh, øh, i Aarhus, ja. hvor hun dør som 40-år. Men jeg tænker lidt i forhold til, at du var meget interesseret med det her med. med men over til lokalhistorie, så kunne det måske være sjovt, hvordan folk de så levede førhen, ja. med sådan noget, hvor du ja. snakker om fattigård og, ja. og sådan nogle ting. Ja. det var øh, noget interessant? Det, okay? det, det, det, det er jo så noget, jeg også, når jeg finder noget på nettet, ikke også, så laver jeg jo en udskrift af det. Ja, ja. For, ja det ja. er det, nemlig. Jeg så var, men også, også ja, hvordan, hvordan tingene de fungerer også, også kan man sige, livet øh, omkring. Altså der. På ja, de, de, de store gårde, ikke også ja. altså det her og hans tygne og ja. Altså, ja, ja. hvordan det altså, foregik altså, når, der min min øh, oldefar, ikke? også han, han, han blev født i øh, 1869, det vil sige han kommer i lære når, som 14 og 69, de er så 83 eller fire sådan noget ikke? der har han fortalt, at det er op på højris, på godset der, ja. der, der blev han uddannet gravsmed Øh, jeg ved ikke, hvor, hvor den skuffe, han sov i, at den og at den var, men han sov i en skuffe, han betalte. Okay. Eller en kasse, ja? som blev trukket ud, ja, hvor der var i eller halm i. Ja. Og det blev skiftet to gange om året. Og, og inden han fik noget at spise om morgenen, ja. så skulle essen så øh, i smeden være klar. Når svendene de kom, de kom ud af, ja. så kunne man ikke få noget at spise. det var andre tider, rigtigt. Ja, så det er ja. sjovt at høre, at nogle af de der lidt mere sjove ting, som man måske ikke lige sådan ja. hører i dag. Altså, det ja. kunne være sjovt at have på siden måske. Ja, ja. Altså, øh, men men, men, men det, det, altså sådan øh, noget af ting der, ikke også det, dem skal man jo have fra dem, der har levet livet i går. Ja. Det, det, det, øh, det kan du ikke, læse dig til. Altså. Nej. Hvis ikke der er nogen, der lige frem har forskelig, vel? Ja. Altså ligesom ham den gamle læser og hulvarer og Reketa har lægget dig, hvor de forsøgte at bestikke RSV, endda han har resteret dem, ikke? Ja, ja. <hælless> og du vil jo falde så tidligere. Ja, med, ja, ja. At, ja. Jeg, så, ja, Så er ja. du okay. syg, <hælless> Ja. Okay. Alte yeah, tids. Tusind tak, for, at du hjælper så. Og slukker jeg for den her igen. Det er jeg rigtig glad for. Det er jeg altid.